Розділ дев'ятнадцятий. Шоул стояв перед корлівським троном і ледве не від відноді, повідомляючи, як пройшов вчорашній день. Він намагався не думати про те, як закінчився вчорашній вечір у нього самого, коли пальці селени погладили його волосся і торкнулися щоки. Бажання, що спалахнуло в ньому, було настільки сильним, що він ледве не схопив її і не вклав поруч. Шоулу знадобилася вся сила волі, щоб дихати рівно і прикидатися з плячу. Після її відходу капітан ще цілу годину не міг заспокоїти серце, що тремтіло і заснув далеко не Азу дивлячись зараз на короля, шаул тішиться своїм умінням стримуватись. Межа між ними та селеною була проведена недаремно. Перехід межі поставив би під загрозу його вірність королю, не кажучи вже про дружбу з дурином. З минулого тижня він майже не бачив принца. Потрібно буде знайти привід і заглянути до нього. Дорін та король були точками опори Шаола. Без них його життя втрачало сенс. Інакше виходило, що він порвав із сім'єю і відмовився від титулу Даремно. Шаол закінчив розповідь про заходи безпеки на карнавалі, який мав розпочатися сьогодні. Король кивнув. Добре, капітане. Прослідкуй, щоб твої люди належним чином охороняли підходи до замку. Разом із лицедіями завжди мандрує різна погань. Не хочу, щоб вони ошивалися тут. Буде виконана ваша величність, сказав Шаол, схиляючи голову. Після доповіді король зазвичай відпускав його, щось пробурмуючи чи, чи махнувши рукою. Однак сьогодні Адерландський правитель уважно дивився на нього під перші підборідні долуни. За секунди тиші в голові Шаола встиг пронестися чимало тривожних думок. Раптом якийсь придворний шпигун доніс королеві, що селена була в капітана, чи навіть підглядав за ними вчора. Потрібно простежити за принцесою Нехемією. Шоул очікував почути від короля будь-що. Тільки не це. Обличчя капітана залишилося безпристрасним. Шоул не питав про подробиці. Все, що король вважатиме за потрібне, сказати він скаже сам. Але потрібні слова могли мати на увазі дуже багато. Її вплив в замку відчувається дедалі сильніше. Я починаю думати, чи не час відправити її назад до Елоє. За нею вже стежить кілька людей, але нещодавно я отримав відомості про анонімну загрозу її життю. Голова Шаола гула від запитань. Йому ставало не по собі. Той і загрожа. Що таке сказала чи зробила нехемія, щоб спровокувати загрозу? «Я ні про що подібне не чув», – тільки сказав він у голос. «І ніхто не чув», – їдливо посміхнувся король. «Навіть сама принцеса. Схоже, вона встигла нажити ворогів і поза замком. Я посилю охорону її покоїв і кількість дозорців у тому крилі замку. Я негайно сповіщу принцесу». «А цього робити не треба. Нема чого сповіщати ні її, нікого б там не було». Очі корля свердлили Шаола. Вона може скористатися загрозою як озерем чи виставити себе мученицею, тож своїм людям нічого не кажи. Навряд чи принцеса гратиме у придворні ігри. Шаол у цьому дуже сумнівався, але мовчав. Він уже вирішив дещо розповісти своїм найнайдійнішим гордійцям. А ось самій принцесі він нічого не скаже, і селені теж. Нехай він і не дружив з нихії нехай Селена, її найкраща подруга, це нічого не змінювало. Шаол уявляв, як розсердиться Селена, але він був капітаном королівської гвардії. Заради своєї посади він і так пожертвував батьком, як і Селена, заради своєї. Запросивши її танцювати, він дозволив їй підійти надто близько і собі самому теж. Що мовчиш, капітане? Прийняв до уваги, ваша величність, відповів Шаол, низько кланяючись. Дорін шумно дихав. Точний помах меча і його противник в начальному поєдинку втратив рівновагу, упав на підлогу. Це був третій поєдинок принца. І третій партнер стрімко втрачав силу та здатність до опори. Дорін не розумів того, що відбувається з ним. Він не спав майже всю ніч, а прокинувшись, не знаходив собі місця. Дорін пішов до казарм і сказав, що хоче потренуватися на мечах. Він розраховував, що перший поєдинок його виснажить і принесе заспокоєння. Противник Доріна кинувся в нову атаку. Принц знову відбив його на скок. Та що сталося вчора? Мабуть, він не так зрозумів, а може гнів тимчасово помутив йому розум, і він на яву. Магія зникла з усієї Ірлеї, і в нього просто не могло бути такої сили. Його батько не мав ніякої магії, династія хавільярів, що багато поколінь тому втратила свої магічні здібності. Поодинок робився нудним. Молодий гвардієць вичерпав всі свої навики і захисти і підняв руки, показуючи свою поразку. А може вони просто підіграють йому? Від цієї думки Доріну стало зовсім нудно. Він уже зібрався вимагати нового поєдинку, коли знайомий голос запитав. Може ти не відмовишся битися зі мною? Доріну обернувся, Рулан стояв із рапірою. Зброя виглядала так, ніби двоюрядний брат перше взяв рапіру до рук. Гордієць, обраний принцом для четвертого поєдинку, поспішив відкланятися та зник. На пальці Рулана блищав чорний перстень. Я думав, тобі взагалі не захочеться говорити зі мною. Ти про вчорашнє? Спитав Рулан, перестаючись посміхатися. Прошу вибачення, якби я знав, що тебе так сильно хвилює стан каторжних поселень, я взагалі не завів би про них розмову і не допомагав би раднику М'юнсону. Після твого відходу я запропонував перенести голосування. М'юнсон був нестями від люті. Невже? Недовірливо спитав Дорін. Рулан знизав плечима. Тима, врацю, я нічого не знав про те, в яких умовах утримуються каторжники. Я зайнявся калакулою на прохання перенгона. Герцог хотів, щоб допоміг Мюнсону. Тому розширення каторги вигідне лише йому. Видобуток руди та виплавка заліза приносять йому чималий дохід. І я маю вірити твоїм словам? «А як же ми родичі?» – переможно посміхаючись, відповів Рулан. «Родина, сім'я». Родина, сім'я. Дорін ніколи не вчував себе частиною королівської родини, особливо зараз. Якщо хтось дізнається про дивну подію покинутому коридорі, якщо він справді має магічні здібності, батько його вб'є. Батько має Холіна. Буде кому – передати престол. Сім'я. Хіба у справжньої сім'ї батьки поводяться так і зі своїми синами? Вчора розпач штовхнув Доріна на пошуки нехемії. Сьогодні він дякував Долі, що їхня зустріч не відбулася. Якщо принцеса справді щось знає про нього, то цілком може використати знання у своїх цілях. Наприклад, шантажувати його. А Рулан? Дорін повернувся і вийшов із зали, кинувши на ходу. Убережи свої хитрощі для тих, хто на них плює. Рулан поспішив слідом. «Я не назвав би це хитрощами. Ми нехай двоюродні та брати. І мені хотілося бути твоїм союзником, а не противником». Дорін сердито глянув на нього. Рулан, як ні в чому не бувало, усміхнувся. «Ти бачив би хаос, що виник вчора після твого відходу. Я до кінця життя не забуду, яке обличчя було у батька, коли ти кричав на радників. Рулан засміявся. Дорін сам, того не бажаючи, посміхнувся. «Я думав, старий недоумов згорить від злості». Дорін похитав головою. Він вішав людей за куди й м'якіші висловлювання на свою адресу. Дорогий брате, коли ми такі молоді і гарячі, ти навіть не уявляєш, скільки всього нам може зійти з рук. Тож він насправді це Рулан, аж надто тісно він спілкується з перангоном і королем, але можливо його через недосвідченість втягнули в чужі ігри. Може, рулан і справді не розуміє, що їм крутять, і йому потрібен хтось, хто б розповів про це. Якщо батько і радники думали, що Рулан допоможе їм у їхніх брудних справах. Мабуть, Доріну настав час включитися в гру. Він зможе повернути королівського пішака проти короля. Якщо пояснити Рулану деякі речі, вони вдвох могли б завдати чимало головного болю радникам. «Ти справді запропонував перенести голосування?» Рулан розвів руками. «Я обдумав твої слова і зрозумів, ти маєш рацію. Ми відчуваємо терпіння завойованих королівств. Якщо хочемо правити ними, потрібно шукати точки рівноваги. А спроби загнати усіх на каторгу лише плодитимуть нових будівників. До рінківну забираючи меч». У піхви. «У мене справи. Можливо, на обіді зустрінемось». Рулан розквітов у усмішці. «Я постараюся доповнити наше спілкування добрими дівчатами». Дорін почекав, коли двоєродний брат не заверне заріг і пішов до входу в внутрішній двір, де було галасливо і метлушливо. Карнавал знову-таки призначався для розваги Холіна. Запізнілий подарунок королеви своєму малюку на Ільмас. Міські карнавали були соліднішими. Цей складався з кількох чорних наметів, дюжини возів із клітками, та п'ятьма критими возами. Все це виглядало досить похмуро, незважаючи на ляскання скрипаля і веселі голоси робітників, що натягали намети. Ввечерю Холіну буде зроблено сюрприз. Дорін блукав у натопі, ніхто не звертав на нього увагу. Нічого дивного, на принцу був старий, пропахлий потом одяг і такий самий старий плащ, щільно зав'язаний поясом. Тільки гвардійці, досвідчені та спостережливі, помічали його, але вони добре розуміли потребу наслідного принца побути Невпізнаним. З найближчого намету вийшла світловолоса, напрочуд гарна жінка. Вона була висока і дуже струнка. Костюм наїзниці лише підкреслював її постать. За нею з'явився величезний, схожий на гору чоловік. Він ніс довгі залізні стовпи. Ну і силач. Кожен стовп важив стільки, що більшість чоловіків могли б лише трохи підняти його. Дорин пройшов поз великий, критив віз і з подивом прочитав напис, виведений білою фарбою на борту. Карнавал? Дзеркал воз'єднання реальності і правди. Дорин насупився. Цікаво, чи мати, хоч знає, кого вона запросила. Карнавали з їхніми фокусами та трюками найчастіше балансували на межі відкритої державної зради. Подумавши про це, Дорін посміхнувся. Можливо, його місце в одній із кліток. Той торкнувся його за плече. Різко обернувшись, принц побачив всмігненого шаула. Я так і думав, що знайду вас тут. Доріна, не здавувалося, що капітан його впізнав. Принц уже зібрався усміхнутися у відповідь, я раптом помітив що Шаол не один. Біля критого воза стояла Селена, прислухаючись до того, що відбувається всередині. — Що ви обидва робите тут так рано? — спитав принц. Святкування розпочнеться лише коли стемніє. У цей час селач почав забивати стовпи у мерзлу землю. Селена захотіла прогулятися, — сказав Шаол і раптом місно вилаявся. Дорінць швидко зрозумів, у чому річ. Підскочивши до Селени, Шаол відсмикнув її руку від чорної завіси. Так можна і без руки залишитися. пробурмотів він. Селена нагородила капітана сердитим поглядом. Помітивши Доріна, вона стримано посміхнулася. Посмішка вийшла схожою на гримасу. Принц не збрехав їй вчора про своє бажання побачити нехемію. Але йому хотілося побачити й Селену. Поки вона не з'явилася з, з недоїдним тортом, який явно збиралася перекінчити на самоті. Як би вона повелася вчора, розкажи він їй про свою можливості. Так, тільки можливу магічну силу. Блондинка, сівши на високий табурет, почала грати на лютрі. Навколо неї почали збиратися слухачі, залучені як музиканти. Шоул переступав з ноги на ногу, всі троє мовчали, що їм було невластиво. «Вам вдалося вчора знайти нехемію?» – запитала принцеса Селена. Доріну здалося, що вона і так знає відповідь, але він таки відповів. «Ні, після того, як я зустрів тебе, я одразу подався до себе». Шоул запитливо оглянув Селену, та лише знизила плечима, як все це розуміти». Нам що доведеться чекати на вашого брата? спитала Селена. «Так хочеться побачити, що всередині кліток, схоже, вистава вже починається. Жонглери весело підкидали кульки, шпаго поглиначі засовували довгі гострі леза собі в горлянку, а пожирачі вогня безстрашно ласували маленькими смолоскипами, акробати виробляли немислими труки на спинках стільців та стовпах. Хтось затишно влаштувався на ложі із цвяхів. Думаю, це лише репетиція, сказав Дорінц, сподіваючись, що так воно й є. Якщо тільки Холін довідається, що карнавал почався без його дозволу, Дорін пообіцяв собі забратися з замку подалі, аби не бачити чергової істерики молодшого брата. Сила хмикнула і рушила до гущавини карнавалу. Шоул пильно дивився на Доріна. В очах капітана були питання, на які принц не збирався відповідати. Шоул пішов за селеною. Піти з двору було рівнозначно проведенню нової межі. Намети та клітки стояли нерівним півколо. Селена попрямувала до останнього моза своїми розмірами та перевершувала інші. «Заходь, ласкаво просимо!» – запросила їх скручена стара. Стара стояла на зразок сцени. Її сиву голову прикрашала корона із зірок. Важко було сказати, скільки їй років. Але каламутно-жовті очі на її зморшкуватому смаглявому обличчі вирізнялися жвавістю. Загляньте в моє зеркало, там ви побачите своє майбутнє, а якщо бажаєте почути його від мене, дайте мені подивитися ваші долоні. Стара тицьнула ціпком у бік селени. Хочеш дізнатися про свою долю красуне? Дорін мругнув. Потім ще раз. Його вразили старі зуби, гострі. Як у хижої риби вони були металевими залізними. Селена сильніше закуталася в зелений плащ і мовчки дивилася на стару. Дурін чув легенди про зникле відьомське королівство, коровожерли відьми, скинули миролюбну крошавську династію що правила Західним краєм, а потім почали знищувати все, що там було. З того часу минуло понад 500 років, але й донині Міністрелі співали балади про страшні війни між кланами Залізнозубих та Крошанськими королевами. Але останні з Крошанських королів покликали давню магію, наклали на Західний край закляття. Поки їм правлять Залізнозубі, земля залишиться безплідною. «Чого ж ти чекаєш, Люба моя?» – вкрадливим голосом спитала стара Селену. «Заходь і дозволь, бебе жовтоногі. Заглянути в твою долю. На старій був коричневий балахон, з-під якого виглядали кісточки ніг у панчоха дивовижно-шафранового кольору. У селени зблідло. Шаол узяв її за лікоть. Від цього жесту, захисту, всередині доріна все перевернулося, але принц був радий, що капітан не залишає селену без нагляду. Звісно, гострі зуби старої – дешевий трюк. Начепила гострі залізки на свої беззубі щелепи, приставилася бебе жовтоногою, Одягла панчохи, які жовтими не назвеш. Звичайні хитрощі, щоб приманити, роззяв і витрусити з них більше монет. Ти відьма, сказала Селена, не впізнаючи власну голосу. Ні, ця стара, не просто балаганна фокусниця. Селена охопив незрозумілий страх. бебе жовтонога засміялася неприємним, каркаючим сміхом і церемонно вклонилася. Так, красуня, остання відьма, що народилася у відьманому королівстві. Селена відступила назад, ближче до шоула, Дорін бачив, як її рука торкнулася на мисто, з яким вона не розлучалася. Все це принцу дуже не подобалося. То як, хочеш почути пророкування своєї долі? Ні, відповіла Селена, майже привалившись до шоула. Тоді йди геть не заважай мені чесно заробляти гроші. Перше бачу таких дурнів і боягузів. Процідила крізь зуби беба жовтонога. Потім задерши голову прокричала голосом балаганного зазиваючого. Передбачення долі, поспішайте дізнатися, що на вас чекає. Шоу зробив крок до відьми, його рука стискала ефес меча. Щоб заробити гроші, не треба грубити людям, особливо тим, хто не зробив тобі нічого поганого. Стара посміхнулася, залізні зуби блиснули на сонці. Що може людина, яка пахне срібним озером, зробити такі невинні старі відьми, як я? По спині Доріна поповз холод. Тепер слана схопила шаула за руку, намагаючись вивезти з намету. Але капітан не хотів йти. Ось що, стара, не знаю, якими хитрощами ти користуєшся Але раджу тобі притримувати слова А той без язика може залишитися Беба жовтонога нога облизала гострі зуби «Давай, молодцю, спробуй його вирвати», – пробурмотіла вона. В очах Шаола спалахнула лють. слина була смертельно блідою, Дорін узяв її за руку і повів геть. Стара примружилася, дивлячись на нього, якщо вона справді вміла пророкувати долю, принцу тут більше не було чого робити. «Шаола, йдемо», – сказав Дорін. Він мені стала залізну спицю і почала колупатися в зубах. «Можете ховатися від долі», – прошипіла вона в спину всім трьом. «Але незабаром доля все одно нас дожине вас». Ти вся тремтиш. «Щого ти взяв?» – огризнулася Селена, вириваючись від Шаола. Достатньо того, що все це відбувалося в присутності Дуріна. Тільки б Шаолу не спало на думку розпитувати їй, чому вона так злякалася беби жовтоногою. Вона з дитинства пам'ятала страшні історії про залізну зубу. Їй навіть снилися кошмари. Близько двох років тому щось, хоже, вона почула від ровесниці, яку вважала майже подругою. Проте та жорстоко зрадила... І мало не вбила Селену. З того часу Селена думала, що історії про залізнозубих не більше, ніж брехня. Але сьогодні побачила цю стару. Селена проковтнула грудку слини. Від беби віяло чимось нелюдським і нескінченно зловісним. Така цілком може живцем жерти дитину, залишивши лише кісточки. Селена мерзлякувато зіщулась. Вона слухняно йшла за Доріном, але щось тягнуло їй зайти в віз старої. Наче там всередині на неї чекало. Що могло чекати її всередині? Селена згадала корону зірок на голові відьми, а око Еліани раптом стало важким і гарячим. Зовсім як тіє ночі, коли біля дверей бібліотеки вона побачила постать у плащі. Якщо уже повертатися сюди, то тільки разом з нахімією. Принцес одразу зрозуміє, що за птах ця жовтонога. Селена разом втратила інтерес до клітки. І було байдуже, то там сидить звір чи карлик. Вони втрьох мовчки дійшли до королівських конюшень. Дорін штовхнув двері. «Цей подарунок я збирався зробити тобі на день народження», сказав принц, звертаючись до шаула. «Але навіщо чекати цілих два дні?» Дорін зупинився біля стіла. «Ось, принц, це жарт, чи ви збожеволіли?» Дорін посміхнувся, Селена дуже давно не бачила в нього такої посмішки. І одразу згадалися вечори, проведені з ним, та тепло його дихання. «Ні, капітане, я при здоровому глузді. Ти заслуговуєш на такий подарунок». У стіні стояв чорний, як ніч, астеріанський жребець і дивився на людей темними, стародавніми очима. Шоул позадкував назад, здивовано розводячи руками. «Це подарунок для принца, а не...» «І слухати не хочу», – класнув язиком Дорин я дуже ображусь, якщо ти не візьмеш мій подарунок. Слово честі я не можу, пробурмотів Олб, благаючи, дивлячись на Селена. Селена знизила плечімо. У мене колись була астеріанська кобила, сказала вона, ходячи в стілу і протягаючи руку до жеребця. і звали Касіда. Селена усміхнулася з погадом, погладжуючи оксамитовий ніс коня. Мовою червоної пустелі це означало, що п'є вітер. Вона була схожа на штормове море. Як тобі вдалося придбати астерянську кобилу? спитав Дорін. Вони ж коштують набагато дорожче за жеребців. Перше за багато тижнів він поставив їй звичайне питання. Селена хижу посміхнулася. Я її не купувала, я її вкрала у правителя міста Сандра. Обидва її супутники розявили роти. Дивлячись на них, Селена не витримала і засміялася. Клянусь вердо, це правда. Якось я розповів вам всю цю історію. Вона відштовхнула шау. Ола до стіла. Жербець тиснувся носом у рук капітана. Чоловік і тварина дивилися один на одного. Дорін продовжував спостерігати за селеною, але побачивши, що вона це помітила, повернувся до Шоула. «Напевно, поки що рано питати, як ти збираєшся відсвяткувати свій день народження?» «У нас і деякі задуми щодо цього». Раптом випалила Селена, не давши Шаолу й рота розкрити. Вона зовсім не хотіла образити принца. Просто вона вже кілька тижнів роздумувала, як відзначити майбутню подію. «У нас», – недовірливо спитав Шаол, – Селена нагородила його отруйно солодкуватою посмішкою. «Я мав на увазі не астерянського жеребця». Очі Доріна спалахнули. «Сподіваюся, ви добре повеселитесь сказав він. Шаол Коплив обернувся до коня. Селена та Дорін дивилися один на одного. Той знайомий вираз його обличчя раптом зник, і Селені стало трохи гірко. Вона часто згадувала такого Доріна, з ким провела стільки чудових вечорів. Зараз вона на силу витримувала його погляд. Притавши Шаола із чудовим подарунком, Селена поспішила піти з тайні. Повернутися у двір вона не наважувалася. Судячи з шуму та крику натовпу, Холін вже з'явився та відкрив фіранку на кліпці. Селена пішла до себе, намагаючись не думати про залізні зубовідьми слова, кинуті жовтоногою, їм у спину. Щось подібне сказав їй морт у ніч місячного затемнення. Можливо, у ній говорила інтуїція, а може... Може, вона просто жалюгідна дурненька, яка не хотіла послухати поради подруги. Але Селені захотілося знову спуститися в гробницю. Одній. Адже нехемія могла й помилятися щодо амулету. Селеніна бретло чекати, коли у принцеси з'явиться час на розгадку цієї фрази. Вона спуститься туди лише один раз і нічого не скаже Нехемії. Діра в стіні була дуже схожа на райдушні оболонки ока, і величина отвору збігалася з розміром її амулету. Розділ двадцятий Морд, закричала Селена, бронзовий череп розплющив очі. Вкрай невічливо будити того, хто спить, позіхаючи промовив він. Може тобі краще отримати кулаком по фізіономії? Череп миттєво прокинувся і сердито дивився на Селену. Я хочу знати, Селена торкнулася амулету. У цьому амулеті справді є сила? Звичайно, ні. Але ж око Еліани тисячу років. Ну і що, позіхнув череп. Це магія. Магічні предмети майже не старіють. Не те, що звичайні речі. Тоді в чому призначення амулету? Еліана тобі все пояснила. Він оберігає тебе від зла. Хоч ти саме відчайдушно шукаєш пригод на свою голову. Селена відчинила двері. На мою думку, я знаю, в чому його призначення. Можливо, це було простим збігом, але в цій фразі недвозначно згадувалося око. Хто знає, може, Давіс шукав те саме, що Іліана наказала знайти її джерело сили короля. І зараз вона зробить перший крок до розгадки цієї таємниці. Ти помиляєшся, сказав Морд, коли вона проходила повз. Можеш робити, як знаєш, я просто тебе застерігаю. Селена його не слухала. Вона підійшла до отвору в стіні, встала на шпильки і знову зазирнула всередину. Стіна з іншого боку була темною. Селена зняла ланцюжок з амулета і обережно приклала око Еліани до отвору. Амулет майже впритулу заняв отвір. Затамувавши подих, Селена знову зазирнула тепер вже через самоцвіт. Нічого, стіна залишилася незмінною. Знаків Верда на ній не стало ні більше, ні менше. Селена перевернула амулет і знову жодного результату. Вона намагалася обережно повернути око Еліани вправо та вліво. Перед нею була та сама стіна, залита слабким місячним світлом, що проникало з іншого світлової криниці. Селена почала обмасувати кам'яний простір навколо себе, сподіваючись виявити двері. Але ж це око Еліани. Там було написано, тільки маючи око, можна бачити правильно. Яке ж тоді око треба приставити до цього отвору? Можеш вирвати своє, а жаптом підійде, хитро порадив морт. Ну чому нічого не відбувається? не вгамовувалася Селена. Може, я маю вимовити заклинання. Вона обернулася до саркофагу королеви. Можливо, заклинання було в неї під носом, а вона не бачила. Так і буває. Селена знову приклала мулет до отвору і промовила слова, накреслені біля ніг мармурової еліани. Розлом часів. І знову нічого. Морт розреготався. Десь вона вже чула такий сміх. Селена витягла мулет з отвору. Як же я це це ненавиджу? Ненавиджу безглузду гробницю. Ненавиджу усі безглузді згадки та, та таємниці. Права. Тисячі разів права була не хемія, а мулет шляху, глухий кут. А вона – самопевнена дурненька, яка не довіряє тим, хто знає більше за неї, і нетерпляча. Я ж казав, у тебе нічого не вийде. Тоді що треба зробити, щоб вийшло? Адже загадка, якимось чином пов'язана з цією гробниці. І та стіна влаштована не просто так. Звичайно, не просто так, але ти, як і раніше, не вмієш правильно ставити запитання. Я поставила тобі десятки запитань, і ти не почухався відповісти на жодне. Повертайся, коли? Почав Морд, але Селена вже мчала вгору сходами. Селена стояла на кам'яному краю Яру. Холодний північний вітер тріпав її волосся. Цей сон вона бачила не вперше і завжди в ньому був той самий пейзаж і той самий час року. За її спиною зіймалися пологий схил, теж закам'янілий, без жодного кущика. А перед нею лежав глибокий яр, що тягнувся далеко до самого горизонту, залитого зоряним світлом. На іншому краю яру темнів ліс, сповнений життям. Інший край яру. Поріз соковитою травою. Там стояв білий олий. Він дивився на селену. Його могутні роги срібляться під місячним світлом, створюючи щось на кшталт ореалу слави такої ж холодної ночі, як ця, Селена побачила білого оленя крізь загратоване віконце тюремного візка, в якому її везли до ендовера. В білий спалах світла, перш ніж світ, для неї поринув темрям. Вони мовчки дивилися один на одного. Селена зробила півкроку до краю та завмерла. Камінці, зачеплені ногами, покотилися і зникли в яру. Там була непросягна темрява, ні кінця, ні краю. І здавалося, що яр дихає. Звідти долина у шепіт з блідлих спогадів спливали забуті обличчя. Іноді селені здавалося, що темрява дивиться на неї і в темряві її обличчя. А ще їй чувся десь унизу шум напівзамерлої річки, повної талого снігу золенячих гір. Олень підійшов до самого краю і нахилив голову, наче запрошуючи селену стрибнути до нього. Але яр почав розширятися, схожий на пащу гігантського звіра. У кожний момент селені здавалося, що ця паща поглина весь світ. Вона не наважилася перестрибнути на інший берег. Олень повернувся і беззвучно втік серед дерев, які не мали віку. Селена прокинулася в темряві. У камінь догорали останні вугілля. Місяця не було. За незаштореним вікном мерехтіли рідкісні міські вогні. Завжди той самий сон Рік за року, нагадування. Вона й без нагадування ніколи не забуде тієї страшної ночі, коли вона втратила все, що їй було дороге, коли прокинулася, залита не своєю кров'ю. Сила вилізла з ліжка, швидконога застрибала навколо неї. Пройшовши кілька кроків, селена зупинилася, дивлячись у темряву у бездонний яр, який зараз її зараз їй манив. Швидконога титялася носом у босі п'яти. Сила нахилилася і погладила кудлату собачу голову. Вона ще трохи постояла, дивлячись у нескінченну темряву. Селена залишила замок задовго до світанку. Коли вранці Селена з'явилася в казармі, Шаол зачекав ще 10 хвилин, а потім подався до неї. Якщо їй не захотілося вилазити на холод, це зовсім не привід скасовувати їхню пробіжку. До того ж, йому не терпілося почути історію про те, як вона вкрала Астеріанську кобилу в стані імператора Сандра. Подумавши про це, Шаол усміхнувся похитав головою. Тільки в Селена вистачило б зухвалості на такий божевільний вчинок. Увійшовши, Шол побачив неселену Нехемію. Принцеса чомусь сиділа у передпокої. Поруч із нею стояла чашка з гарячим чаєм. Нехемія гортала одну із каних, що лежали на столику. Шол уклонився. «Тут її немає», – сказала Нехемія. Слова принцеси підтверджували, відчинені двері спальні. Порожнє ліжко було акуратно застелено. «Де вона?» – спитав Шаол. Суворий погляд Нехемії потемнішав. Вона кивнула на записку, що лежала серед книг. Ви можете вважати, що сьогодні вона взяла вихідний. А що до ДЕ Думаю, що далеко від міст. Настільки, наскільки можна піти на південь. Навіщо й це знадобилося? Нехемія сумно посміхнулася. Сьогодні десяті роковини смерті її батьків. Розділ 21 у Шаола перехопило подих. Він згадав, як розлютилася Селена, коли Кейн під час їхнього фінального поєдинку заговорив про жорстокі її батьків, про те, як вона прокинулася серед ночі, залита кров'ю. Селена ніколи не розповідала Шаолу про те, а сам він не наважувався спитати. Тільки зараз він зрозумів, коли це сталося, Селена була не те, що дуже молодою, вона була дитиною, восьмирічним дівчинськом. Десять років тому, коли король Адерлана вторгся до Терасена, кожного, хто чинив опір загарбникам, вбивали. Рахунок ішов на тисячі, людей вбивали цілими сім'ями. Шоло пересмикнуло. Які жахи бачила Селена того страшного дня? Вона написала вам про це у записці? спитав він. Про батьків. Можливо, йому відкриється якась сторона минулого життя Селени, можливо, тоді й йому буде легше говорити з нею, коли вона повернеться, якщо, звичайний, взагалі захочеться говорити. Нехемія похитала головою. Ні, про це Селана не писали, але я знаю. Вона завмерла, дивлячись на Шоула. Заняла внутрішню оборону, подумав капітан. Які таємниці своєї подруги оберігає елоїцька принцеса? І які таємниці вона зберігає сама? Коли король наказав стежити за нею? Король явно щось знає, проте не хотів повідомляти капітана Корольської гвардії, і це нескінченно сердило шоула. Але хто міг загрожувати життю Нехемії? Шоу наказав посилити охорону, хоча досі не було й натяку, щоб хтось задумував подібне проти принцеси. Звідки ви знаєте про її батьків? Щось можна почути вухами, а щось серцем. Від пильного погляду Елуейки шоулу стало ніяково. Коли селена повернеться? спитав він. Нехемія відповіла не одразу, вона схилилася над розкритою книгою, сповненою дивних символів, дуже виразно знайомих Шоулу. Вона написала, що повернеться не раніше, ніж в стемні. Якщо мої припущення вірні, їй не хотілося проводити світлий час доби в місті і особливо в замку, у будинку людини, чиї солдати вбили її батьків. Шоул бігав один туманними доріжками парку для Ігор. Бігав довго, доки його не здолала втома. Над горбами, що оточував Ростхол, теж здіймався туман. Селена йшла лісо. з замку вона вийшла ще затемно і за весь цей час жодного разу не присіла. Швидконога зраділа довгої прогульниці, віддано бігла за господиною. Сьогодні навіть ліс здавався мовчазним. Тиша. Це чудово. Сьогоднішній день не для звуків життя. Він для тихого вітру, що шелестить голих гілках, для тихого шуму наполовину замерзлої річки для легкого поскрипування снігу під її чобітьми. Рік тому вона знала, що робити, бачила кожен крок із граничною ясністю і діяла. Якось вона розповіла Доріну Шаолу, що того дня поводилася з з охороною та наглядачами соляних копалень в Вендовері. Це була брехня викликаючи поведінка надто людське почуття, яке не мало нічого спільного з холодною, безнадійною люттю, що охопила її тоді і заглушила всі їхні почуття. Тієї ночі їй теж наснився білий олень на краю яру. Селена помітила серед дерев великий валун і вмостилася на його гладку крижану поверхню, швидко нога, трохи покружлявши сіла біля ніг. Зануривши руку в теплу собачу шерсть, Селена почала згадувати день свого бунту проти Ендовера. Кірка пробила на глядачеві живіт. Стиснувши зуби, Селена ривком витягла свою зброю. У горлі наглядача булькала кров. Тримаючись за живіт, він, благаючими очима, дивився на рабів. Селена теж глянула на нього. Їй було досить одного погляду, і ніхто з них не наважується ворухнутися. Кожен боявся розділити долю наглядача. Вона посміхнулася до його страждань і вдарила в друге. В голову кров забризгала її ноги. Раби мовчки стежили, як тією шкиркою, Селена розбивала Ланки, що зв'язують ті ланцюги із загальним ланцюгом, до якого були прикуті всі. Вона не пропонувала їм звільнитися. Вони не просили, усвідомлюючи всю безглузді сі витівки. Одна з рабів, що знаходилася в самому кінці ланцюга, лежала непритомна. Її спина кровоточила після ударів батуга. Бив наглядач, котрий тепер валявся мертвим. Якщо ніхто потай не змаже ці жінці рани, вона зранку помре. Або помре за кілька днів, якщо зараження встигне проникнути в кров. Такі побої були улюбленою розвагою ендоверських наглядачів. Селена підійшла до нещасної. Вбитий наглядач був першим, кому вона повернула борг. Залишилося ще четверо. Помахуючи киркою, Селена побрела до виходу із штольні. Двоє стражників, які там чергували, впали, не встигнувши навіть ойкнути. Їхня кров ще сильніше забруднила Селені руки та одяг. Витерши обличчя, вона поспішила далі, де було четверо наглядачів. Селена запам'ятала їх того дня, коли вони затягли молоду елуейку за барак, де по черзі гвалтували, а потім перерізали її горло. Селена могла б забрати мечі вбитих стражників, але вирішила, що наглядачі недостойні бути вбитими мечами. Ні, вона вб'є їх киркою. Нехай відчують смак ендовера. Вона дісталася виходу з штольні, де працювала. Двох наглядачів уклала, зламавши їм шиї. Раби з кирками тулилися до стіни. Селені здавалося, що й вони бояться навіть сильніше ніж своїх мучителів. Двох наглядачів, що залишилися вона, змусили трохи посмикатися. Нехай побачать, з ким мають справу. Нехай схопляться за мечі. Їх злякала не закривавлена кирка в її руках. Вони панічно злякалися її очей. Очі селени були промовистішими за слова. Напевно, ці тварюки думали, що за кілька місяців Ендовера її зламали. Її обрізали волосся, полосували спину. Їм не вистачало уяви уявити, що присипання їхньої пильності було частиною її стратегії. І розрахунок виправдався. У ній більше не бачили адарландського асасина. Вони забули, зате села нічого не забула. Вона пам'ятала кожну секунду свого болю та знущання з інших в'язнів. Нещасна Елоейка тоді закликала своїх богів, благаючи їх рятувати. Боги мовчали. З усіма чотирма наглядачами було покінчено, але у селени залишалася ще одна справа. Перш ніж вона рушить на зустріч своєму кінцю. Вона поспішила до головної штольні, звідки був вихід на поверхню. Стражники біли... До неї з усіх боків. Давайте, смерті вистачить на всіх. Вона піднімалася нагору, попутно відбиваючись від стражників, що насідали. Ще двоє вгамувалися назавжди. Селена кинула кирку і взяла їхні мечі. Грабини вітали її радісними криками, не тріумфували, бачачи, як мертво падають їхні мучителі. Вони мовчки дивилися і все розуміли. Селена могла вирватися на поверхню, але не на свободу. Вона заздалегідь приготувалася до того, що на поверхні матиме ще одного ворога – яскраве сонце. Очам доведеться звикати до сліпучого світла. У півдні це одразу зробило б її мішенню для стражників. Селена чекала. Ще краще б їй підійшли сутінки, але в сутінки біля штахт повно охорони та рабів. Вона не хотіла випадкових жертв і тому обрала передвечірній час. Розморених стражників хилило в сон. Караульні теж клювали носом, встигаючи подрімати перед вечірньою перевіркою. Троє стражників біля входу шахту і гадки не мали пробійку внизу. Вони чули крики, проте криками нікого вендовері не здивуєш. Перед смертю всі кричать однаково, і ця трійця була невинятком. А потім Селена Стрімку помчала на зустріч смерті, яка, напевно, чекала її біля високої кам'яної стіни на іншому кінці поселення. Вона петляли. Король наказував у жодному разі й не вбивати, можливо, ранять плече чи ногу. Однак тепер, після стількох трупів, Залишених нею, каторжне насильство швидше за все наважиться порушити королівський наказ. Каролі намагалися оточити Селену, нариваючись на її мечі. Над Ендовером становилася незвична тиша. Її поранили в ногу, глибоко, але не зачепили сухожилля. Напевно, і зараз ще думали, що вона працюватиме. Ні, працювати вона більше не буде. То був її останній робочий день в Вендовері. Ще півдюжини вбитої варти, і хтось обов'язково пустить її стрілу в горло. Коли вона наблизилася до воріт, лучники перестали стріляти. Її оточували три дюжини вартових, можливо, їх було навіть більше. Треба ж стільки честі. Подумавши про це, Селана засміялася. Каурольні кричали, вимагаючи перенести ланцюги. Вона продовжила сміятися, зробивши останній прорив до стіни. Ще четверо стражників залишилися лежати на курній землі. Вона сміялася й тоді, коли навколишній світ раптом почорнів, а її пальці вдарилися об кам'яну поверхню. Всього за якісь дюйм від стіни. Хідні двері тихо розчинилися. Шао, що ніс вахту, у передпокої вселеним підвівся, у коридорі було темно. Смолоскипи давно горіли. Більшість мешканців замку вже спали. Зовсім недавно одинник пробив опівночі. Коли села нам війшла до себе, Шаол знав, що її хитає зовсім не від тілесної втоми. Її очі були червоні, обличчя бліде, навіть губи втратили звичний колір. Швидконога кинулася до капітана, привітно виляючи хвостом. Кілька разів лизнула йому руку, собака вважала ритуал виконаним і вирушила до спальні. Сила мовчки глянула на нього. Погляд був стомлений і байдужий. Так само мовчки вона пішла до спальні на ходу розтібаючи плащ. Шоул тихо рушив слідом. Якби вона накричала на нього і вимагала забратися, він би навіть зрадів, але вона мовчала, і ця відчуженість серйозно лякала капітана. Напевно, з такою ж відчуженістю вона зустріла б навіть андерландського короля, якби він з'явився тут. Сила зняла плащ, жбурнувши на підлогу, скинула чоботи, залишивши їх лежати там, де впали. Забувши про присутність шоула поч... Почала розтібати камзол. Капітан відвернувся. Селена пішла з вбиральні, звідки вийшла в простінічній сорочці без жодних мережів. Швидку нога вже розтяглася на ліжку. Жоул не знав, як йому бути. Даремно він затіяв це очікування. Вона ж не залишила йому записки з проханням чекати на її повернення. У каміні тліло вугілля. Селена поворухнула їх кочергою і кинула пару Сухі деревини, швидко зайнялися. По спальні зданцювали відблиски вогню. «Якщо ти зараз підбираєш слова, не старайся», – не повертаючись до Шаола, сказала вона. «Говорити тут нема про що. Щось робити надто пізно. Тоді дозволь мені просто побути з тобою». Якщо Селена здогадалася, що йому відома причина відсутності, питатись, звідки він дізнався, не стала. Я зараз нікого не хочу бачити. Бажання та потреба – різні поняття. Напевно, якби замість нього була нехемія, Селена б зустріла принцесу по-іншому. Вони обидві відчували себе під невільними андерландського короля. Але Шаолу зовсім не хотілося поступатися своїм місцем принцесі. За всією його вірністю королю не міг залишити Селену одну, тільки не сьогодні. «Ти збираєшся тут ночувати?» – спитала Селена, глянувши на диван. Я спав у місцях і гірших. Думаю, мій досвід щодо гірших місць буде багатшим твого. І страшнішим. Ще один словесний удар у живіт. Тільки зараз Селена помітила на столику перед покою тарілки з великим шоколадним тортом. А, там шоколадний торт. Я подумав, що він тобі може знадобитися. Саме знадобитися. Бажання не береться до уваги. На її губах з'явилася слабка посмішка. Шаол мало не скривився від полегшення. Тобі зараз цей торт явна необхідність. Селена підійшла до Шаола. Чи в притул, але досить близько, і щоки трохи порозовіли. Розсудливість нагадувала капітану, що треба відійти назад, але він, він не послухався розсудливості. Однією рукою Шаул обійняв за талію, а іншою торкнувся її волосся. Його серце шалено билося, і Селена, напевно, це чула. Ще секунду її руки зіткнулися в нього за спиною. Шовковисте волосся Селени викликало в нього бажання. Заховатися в ньому, від неї пахло туманом та ніччю. Шоу ледве стримувався, щоб не тиснутися носом в її шию. Він міг би втішитись зовсім інакше, без слів, якщо їй потрібна така втіха. Шоу успішно загнав ці думки глибше, а пальці зени обмацували м'язи на його спині, обмацували так, наче його спина належала їй. Ще хвилина друга і йому вже не стриматися. Потім вона відсунулася, але не надто. Її губи, як і раніше, залишалися в небезпечній близькості від його губ, а його рука так і блукала в її волоссі. Бажання клекотіло всередині Шаола, спалюючи всі межі оборони та перекидаючи всі його логічні доводи. Тихо, майже пошепки Селена сказала, навіть не знаю, чи соромитися мені свого пориву, чи дякувати долі, що всупереч всьому вона привела мене до тебе. Ці слова настільки здивували Шаола, що він розтиснув руки і позадкував назад. Він має свої ще неподолані перешкоди, у Селени також, можливо, навіть більше. Шол не знав, як їй відповісти. Селена не залишила йому часу на пошук потрібних слів. Вона пішла до передпокою, сіла і взялася за шоколадний торт.